Окултни правила Девета школна лекция на общия окултен клас 27 април 1922 година Четвъртък, 7.39 часа вечерта София Тайна молитва Прочетоха се някои съчинения върху водата Следният път всичките ученици ще напишат само по едно изречение от себе си. Няма да пишете някоя чужда мисъл. Ще създадете само по едно изречение. Няма да приписвате какво е казал Толстой или някой евангелист. Едно изречение ще създадете. Ако вие не може да създадете едно изречение, не сте тук за класа. Хора, които работят само с чужди капитали, ние не ги искаме. Ще впрегнете ума си на работа. Защото всичко това, този казал това, онзи казал онова, това било, онова било, не ни трябва. В тази школа се изисква мисъл. Ще имате две неща предвид. За да мисли човек, в мисълта трябва да има два противоположни полюса. Но ако вие направите тия полюси, обременени с една отрицателна енергия, във вас ще се зароди процесът на оглупяването или процеса на забравянето, да допуснем, че вие мразите някого, нали? Какъв е обектът на вашата омраза? Омразата трябва да има обект, т.е. в економията на природата този обект трябва да извърши някаква работа. Трябва да има причина, защо го мразите. Ако мразите човека без причина, вие сте причината за тази омраза и тогава вредите сами на себе си. Всяка енергия се повръща към своя причинител. Значи, потребни са тия два полюса в умави. Трябва да бъдете свободни от всички ония мисли, които не хармонират с вашия стремеж. Допуснете следното. Търговец иска да забогатее, купи стотина прасета, да кажем както сега, когато свинското месо е скъпо. След като ги храни, тия прасета заболяват и умират до едно. Питам, какво е спечелил търговецът? В Духовният свят не се позволява да се хранят прасета, т.е. мисли, които се заразяват и умират. В никаква кочина не се позволява да се хранят такива мисли. Храните ли ги, ще изгубите времето си, ще изгубите капитала си, ще изгубите и вашето разположение. Добре, друго едно сравнение. Да кажем, аз ви говоря тази вечер в класа върху една философска или научна студия. Да допуснем, че част от учениците са гладни, от два дена не са яли, други са жадни, трети не са си отспали два дни, четвърти имат ревматизъм в краката. И започвам да разправям тази научна студия. Аз мога да говоря много научно, но онзи, гладният, ще мисли за хляба и ще каже, то не е важно сега. Важното за мен е хлябът. Каквато и научна студия да му говоря, за гладния важното е хлябът. Жадният казва, водата сега. Вода, вода, тя е най-важното нещо. Третият ще каже, сънчет, сън, сън. Само тогава човек може да мисли. А четвъртият ще мисли за своите болести и за ликуването им. Питам, какво може да се постигне в един такъв клас? И ако попитате учениците какво говори, вашият учител ще кажат «Аз бях малко гладен, моят ум беше занят с един много съществен въпрос вътре в мене – за економическото подобрение на хората». Друг ще каже, че умът му бил занят с водата, третият пък размишлявал каква роля играе сънят, а четвъртият е мислил за болестите. И ако вие ме запитате защо разните школи често пропадат и съвременното общество не се поправя – той е по простата причина, понеже между тях има много недъзи, които занимават техните умове. Евангелският проповедник проповядва в една църква. Една красива госпожица седи. Идва един млад момък, сяда на чина. Тя му поднася едно евангелие и му казва, где да чете. Бог е любов. Той отговаря. Да се възлюбим. Възлюбете се един друг. И почват да си разгръщат Библията. Тя му показва един стих, той показва друг стих и те се разговарят. Връщат се двамата и ги питат, за какво говори проповедникът? Не знаем. За какво говорихме ние знаем, но за какво говори проповедникът не знаем. Когато Божественото говори вътре в нас, ние често се занимаваме като тия ученици с друго. С ядени, с водата, с пането, с болестите. Занимаваме се с стихове, с изречения. Всички тия неща ви са необходими, защото човек трябва да бъде най-първо нахранен, напоен, трябва да си отспал и трябва да бъде здрав. Тоест, ученик, който е гладен, да не идва в класа. Ученик, който е жаден, да не идва. Ученик, който не си отспал, да не идва. Ученик, който е болен, да не идва. И когато двама души се разговарят с Библията, в дома си да се разговарят. Сега този разговор става във всяка една душа и аз искам вие да мислите, когато говоря. Ще действате правилно, защото законите, в които живеем, не са лични, а безлични. И според Бога каквото знаете, то е за вас. Каквото знание и да имате, или каквото обществено положение и да заемате, дали сте някой министър в България или цар в България, за него ни най-малко не въжи. Ако искате да знаете, невидимият свят не се интересува какво сте вие. Единственото нещо, което занимава невидимият свят, то е какво сте вие като душа, тоест, какъв е вашият характер. Един жител като слезе от невидимият свят, той просто потърся една душа и гледа дали в тази душа обитава истината. Той като дойде, иска да знае дали във ваше ум обитава светлината. Като слезе в сърцето ви, Гледа какви чувства ви занимават, има ли ги тия три елемента – светлина, истина и чистота – той може да се спре и да се разговаря с вас. А за невидимия свят всички тия наши положения са забавления. Когато вие заемате някое високо положение или сте някой учен професор и разрешавате некаква математическа задача, тия учени в другите светове считат всичко това за едно театрално забавление – Тукашната наша наука е една детска играчка за тях. Та и на ваш език казано такава играчка, че те биха се хванали за корема смях, когато не гледат как ние с един замах разрешаваме въпросите какво е безсмъртието, какво нещо е Бог, какво са ангелите. Той са такива смешни моменти, както когато минавах преди няколко деня през Борисовата градина и там слупичката лупичката си наблюдавах купче на мрави. Те мислят, че това е пожар и правят усилия да го гасят. Фокусирах огъня с лупата, сламата почна да дими. Те почнаха да отделят, да плюят своята мравчена киселина, за да огасят пожара. Аз махнах лупата и те се зарадваха, казаха си, изгасихме огъня. Турихе на друго място, те пак столумбите си плюят и най-после казаха, и този пожар изгасихме. Този пожар никаква мравчена киселина не може да го угаси. Същественото, божественото от човека никой не може да го угаси, но и съществено, божествено, си има свое време и ние трябва да използваме времето, за да го развиваме. Не всякога можете да мислите, не всякога можете да чувствате, не всякога можете да действате. Той иде периодически през годината. Времето за мисълта е определено. Понякога човек може да мисли, пък понякога човек не може да мисли. Мисълта иде периодически. Чувствата и те също. Казвате, любов, разчувствал се много. И чувствата идат периодически. Събужданите на човешката воля и то иде периодически. Учениците на окултната школа трябва да изучават закона на този периодически прилив от менталния свят, т.е. умствения свят светът на идеите. После идва този прилив от света на чувствата или от астралния свят и от причинния свят, светът на волята. И който разбира закона, той го използва. Сега приливът на тази енергия, на умствената енергия, за пример, по някой път и тя произвежда някоя пакост. Тъй както произвежда пакост и водата. А кога водата произвежда пакост? Ако тия хора, които живеят близо до гори, Искат реки и вземат да секат тази местност, пък ако и годината се случи снежна, ще има повече дъжд и ще стават големи наводнения. Но ако цялата местност е залесена с гори, тия наводнения са невъзможни. Сега трябва да знаете, че около вашите умствени реки има такива гори и някой път вие с вашата нехармонична мисъл можете да изкорените всички тия хармонични мисли – горите. И тогава у вас става това, дето казвате Не мога да се въздържам. Какво ще се въздържаш? Ако ти беше умен човек, щеше да запазиш горите си, а ако оставиш само каманаците, трябват те най-малко 30 години, додето тия гори израснат наново. За да може да се въздържаме, изискват се ред условия. Това въздържание не е такова, за каквото материалистите учат. Именно, ще се спрете върху този велик закон на човешката мисъл, който приижда. Има течение на чувствата и той течение приижда периодически. Някой път тие две течения, умственото и чувственото, се съвпадат и то е един щастлив случай, а някой път не съвпадат. Та аз искам вие да използвате това. Забелязвам овцинцеви навици от миналото. Отбягвайте ги. Казвате... Може и по друг път. Нещата могат да станат само при известен случай. Мен често ме питат тъй, защо такава беседа не ни говориш или кога си? Казвам, тогава не може да се говори тази беседа. Всяка беседа може да се говори само при известен случай. И всяка истина в света може да се каже само при известни условия. Ако в едно общество се зароди желание да обича музиката, то общество ще създаде музиканти – но ако в обществото занемарят музиката, всички музиканти ще измрат. Най-първо се изискват условия, за да се яви каквато и да е дарба от човека. Сега вие искате да бъдете даровити, нали? Дарбите не се създават изведнъж. Една дарба, това е накопление на енергията в дадена посока вътре в човешката душа от хиляди години. И може би в сегашния ви живот от тази енергия да не е достигнал нито един грам и ако вие не притурите този грам, за да познаете тази деятелна способност и ако вие не приложите тази енергия от един грам, целият ваш живот ще отиде безполезно. Тогава вие ще си мислите, еди кой си господин е даровит, еди кой си ученик е даровит. Той е даровит, защото е работил в миналото. Нищо в света не е без причина. Даровите ти хора, в каквото и е направление, те са работили в миналото и той, което имат, го заслужават. Та сега заложеното вътре във вас, вие трябва да го разработите. Вие се спирате по този въпрос и казвате тъй, не може ли да се съкрати този период? Може да се съкрати. Едно от правилата за действие, което трябва да имате предвид, е, ако се отпред, върви бърже, а ако се отзад, т.е. последен, Върви полека лека. Обърнеш ли този закон, ако си отпред и вървиш полека, а ако си отзад и вървиш бърже, ти ще произведеш цяла катастрофа. И днешният свят страда от това, че бащата и майката, които са глава, вървят полека, а синът и дъщерята, които са отзад, вървят бърже. И за това става карамбол. Учителите вървят полека, а учениците вървят бързо. И там е карамбол. Свещениците вървят полека, а пастото бърже. И там е карамбол. И се питат, коя е причината. Казвам, причината е тази, че свещениците вървят полека, а паството бърже. Един американски говедар, американските говедари се различават от българските по това, че пасат говедата на кон. Пътувал и страните на Западна Америка. Обаче задава се едно грамадно стадо от бизони и върви по посока към него. Те бягат и той препуска. Турците казват, бягай без да се спреш. И той бяга пред бизоните. Ако го питаш, защо бягаш? Защото бизоните бягат. Ако се спре, то и стадо няма да се спре. Ще завлече го ведара с всичките му говеда. Силите в природата мязат на тия бизони. Ти като дойдеш при една природна сила, ще бягаш с коня си. А кой е конят? Твоят ум. Можеш ли да бягаш? Спасен си. Останеш ли назад? Ще бъдеш пометен. И то е първото правило. Сега Христос туря това малко по-другояче в притчата. Когато ви канят някъде, взимайте последното място. Защо? Като не оплуваваш на себе си, да се движиш бързо, остани на опашката. Казвам, да превърна аз тия думи които са символи или величини. Какво означава движението? Ако си на главата, на чело, движи се бързо. Ако си отзад, движи се полека. То е един символ, превръщане на тия величини. Ако си на чело, бъди добър. Работи с добродетелта и всичкото, каквото си намислил, не го отлагай. Направи го. Ако си на опашката и се разгневиш, искаш да правиш пакост, спри се, не бързай. Той означава нищо повече. Бързо се движи. Само умният човек се движи с голяма бързина. Само онзи, който е добър, само любовта, истината, мъдростта, добродетелта, правдата. Всички добродетели се движат с най-голяма скорост, а всички злени, всички слабости се движат с най-малка скорост. И ако имаш тия слабости, не излизай отпред, защото ще бъдеш пометен от стадото Безони. Сега в тази посока вие имате да преодолявате големи мъжноти, защото когато човешкият ум и човешкото сърце почнат да работят в права посока, ще се зародят непреодолими препятствия. И колкото повече тия мъжноти изпъкват, да знаете, че вие сте на пътя и да се не спирате. Спрете ли се в своята бързена? Да седнете като някой уморен пътник при някое дърво, за да си починете, непременно вие ще се простудите и ще закъснеете в пътя. Пътникът никога под никое дърво не трябва да се спира. На един окултен ученик под сянка не се позволява да седи. Сенките не ги препоръчваме. Всякога трябва да се печете на слънцето, т.е. мисълта във вас трябва да бъде светла, утревиста. Трябва да знаете, че вие, като сте дошли в природата, най-първо трябва да й се отплатите. Да платите какво? Все-таки трябва да платите един малък данък. Не мислете, че всичко света е даром. Природата ще ви заставя най-малкото да си платите найема на къщата, в която сте живели. Ако вие сте живели няколко съществувания, живели сте около 100 години, без да сте плащали този найем, ще ви се набере една доста голяма кирия, а този наем седи в той, че ние трябва да извършваме всеки ден нещо заради нея. Например, ако вие станете сутрин като ученик и си кажете «Днес поне аз ще вложа в себе си една добра мисъл», то ако всеки ден в продължение на 10 години влагате по една добра съществена мисъл, тие всичките мисли можеха да се превърнат на цяла градина, обраснала с най-плодовите растения. И вземете в най-благородното чувство, което ние имаме, любовта, най-благородното чувство, което има в сегашните български училища, ако най-способният ученик обиди в нещо учителя си, да му мисли вече този ученик, ще стане неспособен. И ако учителят обиди ученика, и той ще стане негоден. Ако принесете този закон навсякъде в живота си, той е същият. Сегашната любов не може да издържи изпита си. За пример, вие слушате една беседа, слушате една лекция, учителят разправя да допуснем за сътворението на света, или за происхода на половите, или разправя за происхода на кармата. Всеки един може да разгледа тия въпроси от разни становища, трояко може да ги разгледа. Ако професорът разправя за сътворението на света, този професор не е бил там с Бога, когато светът се е създавал. Това са догадки. Ако той говори за кармата... За нейното произхождение, той не е бил в началото, когато кармата се е разбивала. Или когато той говори за происхода на половите, той не е бил там. Има неща в света, които са се родили, но ние не сме били тогава точно на мястото. Ще каже някой, аз съм съществувал. Ти може да си съществувал, но си спал в стаята си. Ние може да съществуваме, но в даден момент, когато стават известни прояви в природата, ние може да сме били в спящо състояние. И то, и спящо състояние, всичките хора го имат. Вие може да присъствате в известна окултна школа и когато се говори, сами да имате предвид как може да се развият тия сили, да ги употребявате, да подобрите вашето положение. То е хубаво. Или пък трябва да имате знанието да издигнете вашия ум или сърцето си, за да се облагородите. Но в това още не е смисълът на живота. Вие може да имате един прекрасен ум и при това пак да умрете като един нещастник. Вие може да имате една силна воля и при това пак да умрете. Сега съвременните окултисти казват, че човек с волята си всичко може да направи. Това е вярно само 25%. Но не сте само вие единствените. Да кажем, ако в Европа има близо 500 милиона християни, всеки един християнин има воля. Всички тия воли обаче не действат в една и съща посока. Допуснете, че сто души от вас тук са кандидати за една професорска катедра. И в синца имате желязна воля. Колко души със своята силна воля ще седнат на този стол? Всеки ще каже, аз воля всичко мога да направя. Хубаво, какво ще направиш? Е добре да кажем, ти имаш силна воля, напрягаш своята воля, а друг има по-слаба воля но има злато и позлати той волята на министъра и седи на стола. Много лесно е, ще позлатиш волята на министъра и той ще те тури на стола. Всички съвременни общества са съблюдавали този закон. Те подкувават своята воля ту с желязо, ту са с злато, но до сега още хората не са приложили волята си с любовта. Вие още нямате воля на любовта. Аз от 20 години изпитвам учениците тук в България и не съм намерил ученик с воля, позлатена с любов. Колко българи съм намерил, но в този отношение нито един не ми е излязъл верен, не е издържал. И зато и казвам, че българите като ученици в окултната школа са много слаби, не са издържали. И зато именно в миналото тук на Балкана нито една школа не се е задържала, а са минали на запад. И сега можете да направите същата погрешка, но тогава той учене ще замине или на изток, или на запад. И ако замине и място, не ще има окултно значение. И ако вие не си турите за задача да си калите волята сега, Балканският полуостров ще има същата участ, каквато имаше Палестина. Сега да оставим той. Вие мислите само за себе си, но ако искате да бъдете ученици на тази школа, вие ще мислите каква е волята Божия или каква е волята на великата природа, която ви е допуснала в своя дом. Първото нещо какво е? То е каква е волята Божия или каква е любовната воля, защото в природата има една любовна воля и в Бога има една любовна воля и като дойде тази любовна воля, Вие трябва да забравите всичко, ще оставите всички отрицателни мисли на опашката отзад а ще се движите отпред с най-голямата бързина. Сега като говоря така, вие можете да разберете въпроса съвсем индивидуално, понеже сте патриоти, казвате, какво ще стане с България? В невидимия свят не се интересуват за нациите. Законът е такъв. Всякога трябва да знаете, че едно окултно течение, което иде от пространството и е условия за един народ да се развива правилно. Понеже и в астралния свят има голяма борба, то ако вие не съедините вашата воля с това течение, вие може да го отбиете. Следователно, онези, към които го отбиете, те ще се ползват, а онези, от които течението ще се отбие, те ще пострадат. Тогава аз твърдя, че реката Нил е отбита от Централна Африка, тя е отбита от сегашната култура и в бъдеще, ако дойдат хора да я отбият от вътрешността на Африка, тя ще се повърне в своето първоначално корито. Следователно, вие ще внимавате като ученици да не отбиете течението, в което вие живеете. Някой път казвате, аз не искам да зная и без школа мога. Без школа от човека нищо не става. Тоест, трябва да знаете, че ако някой мисли, че без школа може да влезе в небето, никога. Земята е една школа и който не се школува и мисли, че без учение може да влезе в небето, лъже се. Тъй, в който и да е смисъл, от вас се изисква учение. Законът в невидимия свят е толкова строг, че няма да ви допуснат да влезете там простаци. По никой начин. С милиони, с милиарди години ще ви държат на земята, но ще ви заставят да учите. И след милиони години, при най-голяма опоритост, най-после ще ви заставят да учите. Ще ви заставят. Ако се научите по-рано, по-добре. Някой казва: Аз няма да уча. Ще учиш. Аз не мога да изправят сърцето си. Ако не го изправиш, ще ти го изправят. Туи сърце, ако не го изправиш сам, от другаде ще дойде изправление. Има два начина за управление. Или сам ще си изправиш, или ще ти изправят. Защото забелязвам, някои от вас се отпущат. Ние ще приложим сега един закон. Аз започвам вече с опит. Ще почнем с малките опити, да се не сърдите после. Ние ще приложим опитите. Тогава, който е слаб, ще му кажем, застани на опашката. А който са силни, ще излязат на главата, да не стане катастрофа. Аз ви предупреждавам, всички ще вървите полека. Едни ще вървят отзад а други отпред. Правилно ще се върви. Сега, ако искате да прогресирате, да научите нещо, непременно трябва да бъдете верни на себе си. И така ще се освободите от вашите посторонни мисли. Искам веднъж да ви събудя, защото повече от вас тук сте хипнотизирани. Хипнотизирани сте, разбирате ли? Хипнотизирани, хипнотизирани. Някои от вас още не съзнават, че са хипнотизирани. Има такова хипнотизиране. Аз мога да преспя един човек и да му кажа, след 10 часа ще заспиш. Той 10 часа е буден, ходи, приказва, но като дойде 10-тия час, заспива. Някои от вас са хипнотизирани да заспят след 10 дена, други след 10 години, а някои след 1 час. Сега вие мислите, че сте господари. Но сте хипнотизирани от онези от черната ложа, които разбират законите. Те са ви хипнотизирали. Те знаят, че когато настане един благоприятен момент да възприемете нещо ново, те ще ви хипнотизират в този момент. В най-добрия момент за вас, те ще произведат един смут в съзнанието ви. И често пъти е казвате, аз ще се моля в този час, но като речете да си помолите, или ще заспите, или ще се скарате и всичко отива. Ученика трябва да разбира, той сам ще тръгне в този път. Аз малко проточих, времето ми мина сега, с един час. Трябва да спазвате тия закони, да знаете, че има още доста голяма борба. Сега разбуждане трябва да стане. Разбуждане и всеки един от вас трябва да се моли в душата си, да го разбуди Господ, точно на времето, да не пропусне случая. Псалмопевецът казва, «Господи, тори страши отзад и отпред, тори страшна устата ми». Като се изтълкува страшна устата, устата е символ на любовта, за да можем тази любов, която излиза от нашата душа, в един удобен момент да я използваме. Словото е носител на Божествената любов. Защо е словото? Словото е за той да носим тази любов, да та в нея да се прояви името Божие. Щом се прояви името Божие, ще дойде културата. Само със Словото Божие света се явява култура. И когато придобием знанието за тия закони, тогава ще почнем да работим разумно. Разумно ще работим. Сега половината от двете семеци мина. Остава ви още една семеца. Упражнението не върви толкова успешно, тъй да ви кажа, не го правите толкова успешно. Някои от вас прескачат, особено обяда. Много са го прескочили този обяд. 12 часа не спазвате, а 12 час е много важен. Гледайте и втората седмица да ни прескачате 12 час. Сега някой ще каже, аз не съм го прескочил. Радвам се, но аз искам нито един да ни прескача. Ние ни обичаме хора, които прескачат. Никакво прескачане. Някои гледате малко, леко на работата. Казвате, няма нищо може и без него. В този отношение учениците, които са българи, се нуждаят от голяма точност и акуратност. Иска се воля. У българите, ако има нещо слабо, то е волята. И аз бих желал всички вие да станете като германците и като англичаните, точни. Тъй на минутата, нито с една минута да не закъснявате, да предобиете този характер на точност. И тъй, най-малкото сега, първото нещо, което искам от всинца ви, да бъдете точни. Гледам и тук на уроките, като идвате, все позакъснявате и уния, които закъснят, хлопат. После някои влизат през прозореца. Аз похвалявам този, който влезе през прозореца. той е смелост. Аз го похвалявам, той е хубаво, не е лошо, но не всякога може да влизате през прозореца. Когато прозорецът е отворен, ученика ще се прехвърли. Той иска да се учи, но някой път прозорецът бива затворен, тогава ще изгуби. В крайен случай, при изключителни случаи, позволявам и през прозореца да влиза, но предпочитам през вратата да влиза. Всеки ученик трябва да бъде на мястото си 5 минути преди да влезе учителя. И тогава за втория път да си наредите последващия план. Най-първо ще седнат по столовете жени, после мъже. Един ред жени, един ред мъже. Разбрахте ли? Тъй ще се наредите и ако дойда и ви заваря ненаредени, три часа в мълчание ще бъдем. Аз ще молча и вие ще молчите. Ще размишляваме дълбоко, разбирате ли? Няма да говорим нищо. Единственото наказание, което аз ще прилагам, щом направите една погрешка, ще имате едно събрание на молчание. На съзерцание цял един час. Той е хубав. И аз желая да направите една погрешка. Ще съзерцаваме един час, ще се пренесем в невидимия свят, ще съзерцаваме, ще мислим колко приятно ще бъде. И тъй, един ред сестри, един ред братя, ученици, братя, ученици, сестри, до края. И у от нези отстрани, и те по същия закон ще си наредят. Той е само за следващия четвъртък. Ще направим една промяна в на нещата.